A 41. fejezet Két év múlva a fáraó álmot látott. Úgy tűnt neki, mintha a folyó fölött állna, melyből feljött hét szép és kövér tehén, és legelt a nádasban. Utánuk másik hét is fölmerült a folyóból, csúnyák és soványak, és ott álltak a parton, és fölfalták a hét szép és kövér tehenet. A fáraó fölébredt, majd ismét elaludt, és másik álmot látott. Hét kalász nőtt egy száron, telt és szép. Más és ugyanannyi üres, és a perzselő széltől kiaszott kalász is nőtt, és megemésztették az előzők minden szépségét. Fölébredt a fáraó, és íme álom volt. És reggel, félelemtől megrettenve elküldött Egyiptom minden jövendőmondójához és összes bölcseihez, és magához gyűjtve őket, elbeszélte nekik az álmot, és nem volt egy sem, aki megfejtette volna. Akkor végül a főpohárnok emlékezve szólt, Megvallom a bűnömet. Megharagudott a király szolgáira, Engem és a fősütőmestert elzáratott A testőrség parancsnokának börtönébe, Ahol egy éjszakán mindketten A jövendőnket megmutató álmot láttunk. Voltott ott egy fiatal héber ifjú, A testőrség parancsnokának a szolgája, Akinek elmondtuk az álmokat, és meghallottuk azt, amit a későbbi események bizonyítottak. Én ugyanis visszatértem a hivatalomba, őt pedig fölakasztották. A király parancsára azonnal kivezették Józsefet a börtönből, megnyírták, átöltöztették, és odavitték hozzá. Ő szólt hozzá, álmokat láttam, és nincs, aki megfejtse. Hallottam, hogy te nagyon bölcsen tudod megfejteni az álmod. József válaszolt, Nélkülem fogja Isten megmondani a szerencsés dolgokat. A fáraó tehát elmondta, amit látott. Mintha a folyó partja fölött álltam volna, És hét tehén jött föl a folyóból, Nagyon szépek és kövérek, És legeltek a nádasban a réten. És íme követte ezeket hét másik tehén, annyira csúf és sovány, hogy ilyeneket Egyiptom földjén soha nem láttam. Ezek elnyelték és megemésztették az előbbieket, de semmi jelét nem mutatták a jól lakottságnak, hanem ugyanolyan soványak és csúnyák maradtak. Fölébredvén ismét elnyomott az álom. Álmot láttam. Egy száron hét teli és nagyon szép kalász nőtt. Hét másik üres, és a perzselő széltől kiaszott kalász hajtott ki, amelyek elnyelték az előbbiek szépségét. Elmondtam a jövendőmondóknak az álmot, és nincs senki, aki megfejtené. József válaszolta, a király álma egy. Isten megmutatta a fáraónak, amit tenni készül. A hét szép tehén és a hét teli kalász, hét bőséges esztendő. Az álomnak ugyanazt a jelentését foglalják magukban. A hét sovány és csúnya tehén, amely utánuk feljött, és a hét üres és a perzselő széltől kiaszott kalász, az eljövendő éjség hét esztendeje, melyek ebben a sorrendben teljesednek be. Íme hét nagyon termékeny esztendő következik Egyiptom egész földjére. Ezeket követi hét más, olyan terméketlen esztendő, hogy feledésbe merül minden bőség. Az éjség meg fogja emészteni az egész földet, és az inség nagysága fölemészti a nagy bőséget. Hogy pedig másodszor ugyanarról a dologról láttál álmod, a bizonyosság jele, hogy amit Isten mondott, megtörténik, és Isten mielőbb beteljesíti. Most tehát a király, gondoskodjék egy értelmes és bölcs férfiról, és állítsa őt Egyiptom földje fölé, és állítson előjárókat minden régióba, és a bőség hét esztendejében, a termések ötöd részét, már azt is, ami most következik, gyűjtsék csűrbe! és minden gabona a fáraó hatalmának védelme alatt legyen, és őrizzék a városokban. És készüljenek az inség hét esztendejére, ami sújtani fogja Egyiptomot, és ne pusztítsa el a földet az inség. Tetszett a fáraúnak a tanács, és minden szolgájának. És szólt hozzájuk, vajon találhatunk-e még egy ilyen férfit, aki telve van Isten lelkével. Mondta tehát Józsefnek, mivel Isten mutatott meg neked mindent, amit mondtál, vajon találhatnéke nálad bölcsebbet és hozzád hasonlót? Te leszel házan fölött, és a te parancsának fog engedelmeskedni egész népem, csak a királyi székkel előzlek meg téged. És ismét mondta a fáraú Józsefnek, Íme, Egyiptom egész földje fölé rendeltelek téged. És levette a gyűrűt a maga kezéről, és az ő kezére tette. Bíbor ruhába öltöztette, és aranyláncot akasztott a nyakába. És felültette a második kocsiára, és kikiáltó hirdette, Abrech, hogy valamennyien hajtsanak előtte térdet, és tudják meg, hogy Egyiptom egész földje fölé állíttatott. A király ezt is mondta Józsefnek. Én vagyok a fáraó, A te parancsod nélkül senki sem mozdíthatja kezét vagy lábát Egyiptom egész földjén. És elváltoztatta a nevét, és egyiptomi nyelven Cofnát Paneach, ami azt jelenti a világ üdvözítője, Nevet adta neki, és feleségül adta hozzá snátot a Héliopoliszi papnak, Potiferásznak a lányát. Így tehát József kiment Egyiptom földjére. Harminc éves volt, amikor ott állt a király a fáraó színe előtt, és bejárta Egyiptom minden vidékét, és eljött a hét éves termékenység, és a termést begyűjtötte Egyiptom csűreibe, és minden egyes városban a körülötte fekvő földek termését. És oly nagy bőségben volt a gabona, hogy a tenger fövenyéhez hasonlították, és meghaladott minden mértéket. Józsefnek pedig két fia született, mielőtt eljött az éhinség, akiket asznált a héliopoliszi pap, Potiferász lánya szült neki. És az első szülöttet Manaszénak nevezte, mondván: Elfelejtette velem Isten minden nyomorúságomat és agyámházád. A másodikat Efraimnak nevezte, mondván: Megszaporított Isten szegénységem földjén. Miután tehát eltelt a bőség hét esztendeje, ami Egyiptomban volt, Megkezdődött a hét ínséges esztendő, Melyeket József előre megmondott, És eluralkodott az éjség az egész föld kerekségen. Egyiptom egész földjén azonban volt kenyér. Amikor azonban Egyiptom egész földje is éhezni kezdett, A nép a fáraóhoz kiáltott élelmet kérve. Ő felelte nekik, menjetek Józsefhez, És bármit mond nektek, Tegyétek meg! És eluralkodott az éjség Egyiptom egész földjén. És megnyitotta József az összes csűröket, és eladta az egyiptomiaknak, mert őket is nyomasztotta az éjség. És az összes tartományok Egyiptomba jöttek, hogy élelmet vegyenek Józsefnél, mert az inség eluralkodott az egész földön.